Que no te cuenten lo que pasa. Apaga tu televista, eta pistu tu televista, eta pistu irratia. <risa> Erichto more. za netea. Hau da eneulkia. Hau da NEOea. Hau da eneundasun guztia. Bakardade eta isiltasuna enejabego bakarra. Mila jostorrat zerdoildo aldean lehiori gabeko begira da. Zafrada garratz bat bihotzean. Hau seda dudan guztia. Hilda nagoela esan dezaket. Amagandik irten nintzen bezala ertengo naiz endredu Aterik zabaldu ezin eta bada ilobi gorik, Funzionarioen bege kliskadek, igartzean bakarrik, oartzen aiz biztirik nagoela. Hau da ene hondasun guztia. Arratsaldeon deizuela guztioi, eh, herri kolore erratian zaudete eta gaurkoan itxasota bio gaude, arratsaldeon itxarro. Arratsaldeon olatz. Eta, bueno, besterik gabe, e, olerki hau entzunustean, ba albisteekin e, hasiko ara. información de todos los colores Colore gustitako co informazioa Bueno gaurko gaurko saioa beste monográfico batizango da? eta gaurko saioak izango duen perezitasunetako e, bat Euskara utzen emango dugula gaurko saiorako e, bi asterik pein egiten dugun bezalaxe albiste lokalak, gero nazionalak eta gero nazioarteko komentatuko ditugu ondoren e, asteunetako gaia jorratuko dugu asteunetako gaiak euskara eta korrika izango dira horretarako aekako lagun bat izango dugu hemen eta elkarrizketatzo laburra egingo diogu pasa iso bat ere Euskara eta barakaldo eta itsaso kontatuko dugu eta ondoren iru bidaiagengo ditugu, iru edo gehiago, Euskarara, bera ingoan esgara kubara joango, esgara inurrun joango, eta gero musika musikataldiari, peste musikataldetxo bati, beste tarte bate eskeniko dugu, eta azkenik agenda, agendarekin bukatuko dugu, proposomen pila daukagu, ez dakit eh, astirik izango dugu komentatzeko, baina aldo gunean, azalduko iztugu dena. Eta oraini, albistekin? hasteko ba, eh, albiste lokalekin hasiko gara, Eta, bueno, e, aurreko aste artean, martzoak amazospi, e, Barakaldo Naturala, Plataforma Ekologista, kantolatutako hogei bat pertsona konzentrazioa brutu zuten mespele urtegian, superzur autopistarek gitzeko egiten ari diren triskantzen aurrean. Eta ikarra da, ba, hilabete gutziren buruan, betidanik esagutu dugun gorostiza eta mespele arteako pasaiaren berdea nola ari diren gris bilakatzen, porlan ez beteta. Eta, bueno, bat, protesta burutu zuten lagunek, e, adirazi zuten ez, ba, enpresa batzuentzako onura ekonomiko askarrak bilatzeaz gain, gure bisikalitatea murrizteko, baino ez dira, ari horretako, ba, makroporroiektuak e, horren bitartez. Da, bueno, baita ere, e, konzentrazio horren zeuden bitartean, ba, e eukizuten horretako e, ardura duna jendearen gana urbildu zen, eta, bueno, esan ziren, e, sinodeza erlojaiz la zona, inmediatamente, llamaremos a la policia para kelo hagan. Ba, bueno, el karte, elkarre taratzea jakinarazita, eta horren ere kanpo baseuen ere, ba, porlantzaleek, beraien presentzian abarmendu, nahi izan zuten. Bueno, honekin e, lotuta, esan behar dugu, ba, gaur gauean, e, goizeko iruretan, ba, Supersurreko lanetan ari arizan langile batek, ba, e, izan dako lerketa bateri esker, ba, larri zaurituta dagoela. Bueno, por lan ez aparte, ba, horrek be bai. Horrelako eh? disgustuak ekartzen dizkugute. Ba, bai, bai. Eta sexta hora joan gogara, ze joan den aste askenean, e, e, Imanol Nieto eta beste e, saspia atxilotuak, oindala aste batzuk atxilotuak laguna utzi dituzte, Eta, bueno, gogora ekarri, e, garzone paiak leporatu ziela eskera bertzalearen autoskunde kampainan parte hartu izana de Iruen eta e, askatasunaren bitartez. Orduan, sikieran, e, albiztena badaukagun, naiz eta peste e, atxilok eta gehiagorekin jarraitzen dugun eta, eta audientzia nasionalera ez da bat bizita egin behar izan. Bai, hori ez da gelditzen. Bai. Eta, bueno, e, barakaldora bultatzen gara, e, behurko bagatzako kultur batzordeak, salak ba, eta bat e, pasa digu, E, barakaldoko udalak ez du kulturra elkartekin lan egin nahi. Bueno, e, dakizuen ez, o, bestela kontatuko dizuegu urrengo astean e, behurko bagatzako babilguneak e, proposatu du Euskararen astea, eta hainbat e, ekitaliekin godituzte. E, eta bueno, haure horengoan udaletzea, haien ba, erazuen gure, oseak, ekitalio haien erazuen helburua izan da. Bueno, e... Barakaldoko gazteria eta kalitate kalitatezailean lanean dagoen Euskara Teknikariak, ba, elkarrekin bultzatuko zuela jarduera batzuk, e, tratatu genituen, bertzoa faria, grafiti kastaroa, txamaguarekin ekitaldea. Ba, gaztegunea eta Euskara Teknikariaren partaidetza lortu genuen, Euskal Astea indartu atera zitekeen, Baina, martzoaren amazazpian, gaztegunetik e, deia bat jaso zuten, gazteria eta kalitate kalitatezaieko zinegutziak bat bota botazituen ekintza guztiak. Noski, dana prez egoenean e, eman zuten agindua, azkenen gorduan, betiko lez. Baina, bueno, kontatu digutenez, jakin desatela, ez dutela lortuko, bisiri dagoen e, bat ezin delako gelditu, e, behurko bagatzako kulturbiguneak jarraituko du ekitaldi guztiekin, chamagoaren emanaldia izanezik dirua dela eta ezin dute horrekin jarraitu. Ta bueno, beste kritika bat egiteko bebait auzo oneri lotuta, ba, bagatza auzo bakarra da, eh barakaldon kultur etzerik, liburutegirik ez daukana, ba, Elkarteek lokal falta sugarriak daukate. Eta bueno, ba hori, e, zertan Ote da Bil bilgur herriko udalak, alde batetik elkartekin lan egingoz duela esanez eta bestetik, ba, azpiko azpijokoan elkarte hauek bultzatzen dituen ekimena sapusten zaiatzen baldima da. Ez nora, helduko garen, ba, dirudi, rabia emoten diela gauzak aurrera, atera, alizatea. Bai, alanda hau beha, aurrera dira, eh? aurrera tarako dira, eta metik, ba, errikolore irratitik besarka dondi bat, neurko bagatzako kulturbilguneari eta eta aste kultura lan dabiltzen guztiei izan ere bueno babertsulariekin eta beste parte hartu bar zuten beste lagun batzuekin hitze egin dugu eta haiek esan digute baietz ba. Bai, da aurrera jarraituko du aste osoan zehar egongo dira gauzak gero agendan komentatuko dizuegu hugu seiatz meatz dana eta bueno, txamagoa izanezik beste guztia aurrera. beste dago batzuk egongo dira hortik. Bai, <laughs> bai bueno, magoas orain albizte nazionalago batzuek eh, aipatzera Eta imaginatzen dugu zuetako asko kaskapena ezagutuko duzuela, baina bueno, badazpada komentatuko dizuegu, e, askapenako brigadak berriro brigadista joateko aukera eta epea ireki egin dala. Negusteko lehen eguzki printzekin batera odola berotuz doakigu eta eta batzuk hasi diraia pentsatzen zer nahi duten, zer egin duten eta zer behar duten udaran. E, horretako bueno, aukera asko dauke Asteko ez ditzagunaz naz bitzak turista eta brigadista, zen naiz eta e, bueno, psa, bukaera berdina izan, ez dute adiera bera. bai. Brigadetan joatea aukerauna hona bat telebista kontatzen digun e, mundu virtual horretatik ataratzeko eta herrien benetako realidadea sagutzeko, edo zein herriren benetako realidadea sagutzeko. Ze, askapenak leku batzuetara joateko aukera eskintzen du, besteak beste Bolibiera joateko aukera, Mexikora, Palestinara, Irlandara eta Venezuelaara. Hamaik aukera daude eta ilabete baten zehar bertako gizartea esagutu, mugimendu sozial eta politikoekin harremanetan jarri, eta euren ideiak, euren esperientziak eta euren borrokak elkarri kontatzeko aukera eskintzen, eskintzen dute brigadek. Inolako zentzura ofizialistari gabe eta errealidadea bere gordinan onerako eta txarrerako e, ikusteko ukera maten dute. Orduan, eh, askapenako brigadak pausuz-pausu, asaltzeko, baukazue askapena.org webgunea, Eta horrez gain, brigadetan izen emateko asmorik baldin baguzue, jakin dezazuen, bueno, ba, izen amandakoan, ba, formazio batzuk egin behar direla, jendea e, formatu egin behar dela, jakiteko zertara doan ara espaitoa turismoa iten, soilik. Eta izen ematea, esan bezala, apirilaren ogeira bitartean, dago zabalik, telefonoz, e, bederatzi lau sortzi, bibat, bibi, zazpibat, nafarroatik deitu ezkero, eta gero e, bizkaitei ditu ezkero bederatzi lau iru, bost, bost, iru, sei bost, edo imeilez ere, brigadak abilduaskapena.org, edo info abilduaskapena.org. E, Formaztiba eta prestakuntza maiatzata ekanian zehar risaten dira, eta brigadak ekainetik irailera ze, zabaldu egiten dira. Bueltan lanera eta errera. Internazionalismoaz baliatuz as baía tus erríen es catas con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo vimila taveeraat chico a brigada sene matea a pillare en Ogeirarte. las tres señales chi tan tan tan tan información guiago escapena puntoorg suena, suena suena suena las voces de gente del mundo suena suena suena Raí tormenta aer ruido arraituko dugu nazionalekin eta oingoan nafarroragoaz eh aurreko asteburuan nafarro bertzu chapelketa finale izan zen elisondon ta bueno Javier Silveirak irabasi zuen beresigarren chapela eramango du etzera ta aurten ukidu gaztetzo bat hor Jke Julio Soto eta lusapena bat jokatu behar izan zuten haien artean basa saioa puntutan berdin geratu zen eta baina bueno askenean Silveirak zuen Bueno, Silbeira, Julio Soto, Erika Lagoma eta Inigo Laetzea, baitxan dira Euskal Herriko 2008ko txapelketara txartela irabazi dutena. Zika ikusiko dugu finala adenean. aurten ba... beken berriro. Ondo egongo da ta ikusi ditugu lau hauek bai Bizkaiko Arabako Iparraldeko da beste bertsolari guztiekin. Bai Silbeira pizkatiztutu egin zen ikusi zuelako chapela horre salantzan seukala, hain zuzen ere Julio Sotokuso bertso saio fina egin zuen. Gasteak ogor dat, bai, Gasteak eta neskak bai, potente datu zauten bertsolaritzen. Bai, erika Be oso fina aritu zen hirugarren bostuan, eta bueno, ba poliki polikia ia chandakatu egiten den txapela, 6 eh, urte segiduen bai da ramatza Silbeirak eta jo, Ordua da, ja, piskate txapelari mugiendu apuru bat emateko. Eta, bueno, Gernika Lumon badakizue emaztea hiltza leporatuta, ba, gizonezko bat atxilotu dutela eta kartzenan sartu dute. Ba, Sobrik ospetsera eraman dute eta psikiatra batek bertan azterketa mediko egin behar dio, berrogeita lagurte zituen hildakoak eta berrogeita sortzi urte eustezko erasotzaileak. Eusko jaurlaritzako herrizaingo zailaren arabera labana batekin hildu Eta Ertzantzak gizona etxe inguruko taberna batera tabako arosteraz joanean atzilatu du laban askoan zuen Ustezko erasoitzailea gainera. E, bueno, Emakumearen gorpua Bilboko Uztitehko patologiako zerbitzura eramandute eta familia lodosakoa, lodosakoa da eta urteak eramatzan bustorialdean bizitzen baina Gernikako munbeltan 2007tik e, zeuden. E, bikoteak 5emehala e, baditu eta aurten Ba, datuk ezkagarri bat plazaratu beharren gaude, e, izan ere Euskal Herrian e, ustez bikotekideak hil zuen e, lelengo emakumea izan da, eta iaz, bost mila berreun emakumeu baino gehiago, zalatu zituzten tratu txarra karaban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. E, aietatik zei hile gintzituzten bikotekidek, orduan, ba, horrekin ere horri horrelako berriei harreta bere zeman behar dieguz. E, bai, un... e, honetaz aparte, esatea be, emeretzi urteko alaba auritu duela, gizon horrek, bebai. Ta, bueno, e, oso larri egon da, baina, bueno, e, askenean e, plantara egoko dutela, que espero dugu ondo ateratzea, eta ez isatea bi emakume hildakoak izan direnak. Ta, bai, oso larria da, bos mila eta berreun denuntzia, hala ere asko eta asko geratzen dira horti denuntziari gabe. eta orduan, aber, pizkanaka pizkanaka lortzen dugun hori dana. Bai. Gelditzea edo. Bai, edo zikieran hori e, kontatu egin behar da, eta kalera aterabar eta protesta egin behar da, eta dana. Eta horain bagoaz nazio artekora, eh? bai, e, liburuak eta borrak, bueno, jarraitzen dugu Boloña gora, Boloña bera, eta bueno, martzoaren amazortzian, ba, polisiak beste indarrera kustaldi batekin zuen, horain goan, e, Bartzelonan, unibertsitatean Boloñaren aurka itxialdia egiten ari ziren ikasleen aurka. Eh, albiste askotan atera da ikasleak aparte, ba, kamarak, umeak, eta kalean zi joan jendea ba, zauritu zituztelako poliziak, eta horri buruzko elkarresketa txikitzu bat entzungo dugu. A ver, no, nos, nos queren plantar unos estudios que, que nosotros no hemos decidido, que, que nosotros no, no queremos porque nos, no bueno, nos queren adoctrinar ...y introducirnos directamente en la empresa... ...no nos quieren crear como, como personas... ...y educarnos como lo que somos... ...como personas críticas de, de este país. A ver, lo, lo, bueno, quieren eh, ellos quieren decidir... ...qué estudios son rentables para esa empresa y que no... ...y los estudios que no son rentables pues, los quieren quitar... ...porque claro, las empresas no los quieren... ...y, y los estudiantes no, no pagamos... ...y claro, quieren que, que, que mande eso a las empresas... sino los estudiantes ni los profesores. Hemos vuelto a empezar con el tema de, de encerrarnos en la, en la universidad para protestar y para exigir que, que nos hagan un, un poquillo más de caso de lo que nos han hecho manifestaciones que, que ha habido convocadas ya a las universidades de los presos catalanes son para exigir eh, dimisiones de, de los responsables políticos de la policía y también de los responsables de, de las universidades, que es, es su culpa utilizar la, la policía para pegarnos, en, en vez de sentarnos en una mesa y decir, bueno, ¿qué pasa? y vamos a arreglar esto este problema Nosotros ya llevamos muchos años protestando por eso, creemos que, que de, creemos que Se sentaran, pero no sabemos cuándo y esperamos que se arregle de esta manera porque ellos lo quieren arreglar a base de, de, de golpes y nosotros queremos arreglarlo a base de sentarnos y paralizar esto que no queremos y decir, bueno, vamos a construir como queremos la universidad. Eta el Salvador eror gara, eixo ere, FMLN eskerreko guerrilla oiak irabazte baititu el Salvador kobozak. Maurizio Funes eskirtiarrak botuen euneko berrogeita maikabaino gehiago eskuratu ditu eta Rodrigo Abelea arenako aurkariak porrota unartu dau. Lehen goaldia izan da, ogei urtean FMLN-ek eskuinari aginteak entzen diona, izan ere ateratako tartea ez da izan, baina ogei urtez eskuineko gobernoa izan duen herrialdean eskerrak irabaste utzak araipen historikoa bihurtu du askorentzat. Gogora dezagun FMLN, miha bederatzerun da larogeita ma birarte gerria izandakoa, Beldur zela, eskuinak autoeskundetan iruzurra egingo testuen. Inkeztak alde izan ditu, izan ere e, eskarrake, bueno, ba, kampaina hona egin du. Eta ala, aurrikuspenak aurka zituela jabetuta, eskuinak botu emailen konfiantza barrezkuratzeko kanpaina aldarko egin du. Baina, e, txartu atera zaio eta zorionez beste, beste keino bat daukagu. Bueno, esan dago, oposizio nuragarria egingo dagoela. Ala ere, ba, inderrak nahiko parekatuta daude, orduan, bueno izango da e, gogorra haien arteko zerak. Bai, Liskarra, bueno, ez dugu zango antzeko gertatzen da nik hemen, baina eskenean guztietan gertatzen dira horrelakoak, beti Liskarretan esker eskuina, eskuin esker eskuin, eskerre zentru goi be, ege, aurrera. Eta, bueno, ba, orain elkarrizketarako tartetxoa izango dugu, baina lehen nago gaiaren sarreratxo bat komentatuko dugu, baina aurretiaz kanta bategin egin dut ziko zaituztegu. Karakorrika, bigai elkarren eskutik ekarritu orainkoan komentatzeko, eta soritxarrez guruan danak ez dira onak eta datu, datu guztiek ez dira oso baikorrak, baina bueno, gu kepeti humore puntua jarri behar diogu, gure historiari, zehospa bere... Alde hona bilatu behar ditugu, baita. Vale. Ja. Bueno, Alde honekin ez gara ziko, bueno, soritxarrez gure herriak bauka, histori honez, mugimendu... Mahoa, ez dut esango zozen dututa dagoenik Euskaren aldeko mugimendua, baina, bueno, badira ba lagun batzuko e, lanean. Eta hasiko gara gaia alantzen e, Euskararen e, egoera komentatu izpiskat barakaldon eskualdean, eta horretarako zenbait daturekin... E, Eh, bueno, datu lotu, lortu ditugu, besteak beste ba, ba bueno, pues esa eh, siburuuskal artetik ataratakoak, euskararen euskarasetik ateratakoak, berakiko txostenak ere barakaldori buruzko zenbait gauza komentatu zituen orain dela bizta hiru urte eta hori gauzak ez dira horren beste aldatzen, eta bueno, ba, komentatzeko lenbiziko gauza hori ba, udalaren hizkuntza politikaz ez da? Euskara teknikaria itzultzailea, ba, bueno, ba, ikusten duguna da Eta barakaldoko hain balagunarekin, hain balagunarekin hitzein ostean ikusi eguna Euskarazko referente baten utxunea dagoela. E, hain zuzen ere, barakaldo bezalako e, erri, lehen baiako herri batean lehen baiakoa dinot, biztaleko puruari dagokionez, ba, erabate, onartestina da, Euskarari egiten zaion tratamentua, bai? Bai, elebitasun hori ez da esistitzen, e, udaletzeko paperetan ez dugu aurkitzen, eta ba, euskarari tensa joan trataera nahiko kaskarra da. Bai, elebitasunaren iruzurra ere aipatu barko genuke, hain zuzen ere batzutan mozorretu egiten dizkigutelako testuak, eta bai pose, presioaren ondorioz, hainbat argitalpen elebitamanatzen hasi dira, baina izkuntza kalidadea benetan lotzagarria. Orduan, sarretan galdetzen digu gebre buruari, Euskaldunogun, no, oser, ez dakiz erdanobea. Testu bat erdaragutzean topatzea, ala, testu bat elebitan topatzea, baina Euskaraz datorki da guna, erabat, ez da, zuahili, zuahili. Bai, antza, e, erabiltzen dituzten itzultzaileak ez dakik egun ondik aderatzen dituzten. Eta, eta profesional, baten bat esagutzen dut, eta bertan barruan, e, lag, dauen lagun bat ezagutzen dut, eta lan fina egiten du baina claro, imaginatzen dute ezin dio laur egin eskaerari eta eta edozein kasutan basen daiteke onartu, basen daiteke onartu eh instituzioetako babes falta e, da eta hizkuntza politika okerrek ere ez dute laguntzen, horretarako ba bueno ba haso ditugu matrikulazio datu batzuk E, aurtengoako horreindik ezin izan ditugu ganora aztertu, baina bueno, duela pare bat urtetakoak e, eskuartean izanik, konturatu gara batxiller gora iritzetakoa, mono, e, ikasleko puruari dagokionez, esan daiteke peribatu eta publikoa berdinduta daudela, Eta, bueno, ba, nagusiki e, eskuntza publikoan dereduan de nagusit, nagusitu da, baina, bueno, oso abantaila txikia dauka. E, a eta behereduarekiko, a heredua desagertze bidean dago, baina zein da kontua, ba, eskola pribatuetan eta eskuntza pribatuan deredurik de ez dagoela. A eta beheredua baino ez dago. Kontuan hartzen baldin badugu, bereduak euskaldunzen, oza, dereduak de sikieran, kasik, euskaldunzen ez duela, ba, egin kontu, bereduak eman dezaken hizkuntza maila. Ba, ibereduak, bueno, dakigunez, norbait, e, guztiok ezautzen du, norbait behereduan ikaze dagoela, eta azkenean beheredu oiek direz, depende ze irakasleetokatzen jatxun, euskara maite dauen edo ez dauen, Dai. eta euskara maite baldimadau, ba, ba, dau jendea, nivellon hartzen duena, eta ere bere ikasketak de eredua mukatzen dituela, mm -hmm. da beste batzuk, e, euskara beste irakasgai moduan mm -hmm. e, ikasten dagoela, ingelesa ikasi dezake moduan, Eta haki guztiok, zelako ingelesa maila atratzen dugun institututik. Bai, hori se. Bai, bai ima jinatu orduan euskerak ba. Bai, bueno, dena dene esan behar dugu, ez da get, ez dugu nola baita, Eh, presio guztia ez irakaskuntzaren gane jarriko, ze ira, eskolan eta ikastoletan umek eh, orduko puru bat ematen dute baino eskolatik kanpo beste horren beste, eta gehiago, estra eskolarrez daude, eta umen estimuloak eta gazten estimuloak siniskuntzatan jasotzen dituzten hori ere kontuan hartu behar da eta sarritan naiz eta dere duaukin nagusi, ba, kalera erteten direnean ez baukate euskaraz mintzatzeko espaziorik eta ez euskaraz bizitzeko aukerarik ba nek ez... E... Bai, azkenean barakaldu da... moduko herri baten, ba, espazio erdalduan daude, kalean entzuten dena erdara da, Hala ere, nik uste bebai positibo jarri bergarela, eta bai. gerota gehiago parketan eta e, guraso euskaldunak ikusten dira, jense mekin euskeda zitzeiten, eta hori posgarria da, baina bebai, azkenan da, harritzen gara olako... Olakoaren aurrean bai. e, gaudenean. Gainera beti mezu positibo, oso mezu bai korra, jasotzen dugu, bueno, dere duak e, aurre, aurrera egiten du, bai, jakina, baina, horrek rekeztu esan nahi mundu, araztuakon mundu da dagoen, ikinola ez zere. Gero, erabilera, ematen ez basaio jo, ba, bai. ez du esertarako balio. Hmm, gogora ezagune Euskararen ezagutzeta erabilera, ez da bat, ez barakaduna zen den balekutan, jakina, baina, gure kasuan, berez, Euskararen erabilera, ez da uneko batera iristen, eta euskararen ezagutza askoz altuagoa da. Ordan hor gertatzen da desoreka, ez da ez da ez da casualidadea. Ba, genteari tresna falta zaizkio eta jente askori be ba bideak erakutsi ber zaizkio edo erakutsi ber dizkiugu edo nupiskate. gero gertatzen den e... ereduekin gertatzen den beste beste hausi bat edo, bada, hautapen okerra, bai, guraso so askok eta askok uste baitute beredua be euskaldun duela eta horren alde jotzen dute beldur direlako dereduan ikasizkero bada. erderaz dutela jakingo, Baya. askotan entzun dugu hori eta nik eskoa burura maten ditut nola ez dugu erdera jakingo e, barakaldoko moduko herri baten ardalduna izan da ez, askenean, hor ereduekin baditugu utzune asko e, Euskaldun ume batek, eh, suertea baldin badauka, Euskara, Euskaldun zarra izaten, ba, de ere baten sartzen da, dapenaz da bi urtekin erdera ikasten hasten da. De ere baten, bai, beste ume guztiak erdaldu nadirelako. Bueno, erdera ikasiko dago. Euskara nordaki. Kalera urten eta dan ardera eskazoko da urselan bat ez dago ikasiko eh, Gaztelania. Keinera gero gertatzen den beste... Eske iruzturrez beteta hau demen itxaso. Iruzturrez. Hemen, hemen eh, batzuk topatu egin ditugu eta beste batzuko hor gabiltza. Horendik isango da, ez da isango seguro bat direla, baina bueno, kukpoelta emango diego. Beste arazo txobat, planteatzen den beste arazo bat ir, e, ikaskuntza prozesuan, ba, batxillergoa hainbat ikaslek aereduan egiten dute, Eh, hain zuzen ere ikastetxetatik, eh, beredua hainbat ikastetetan be beredua da nagusi baina gero institutora jotzerakoan orduan hainbat ikaslek a eredura jotzen dute beldur direlako joa dan euskaraz igualenhasun modulatuko ez eh, duen enperatuko do batzutan ba erosotasunez erosotasunez ere ba, eredura jotzen dute orduan baur ere piskat bultzatxo aman barzaio, ikasleari eta konfiantza batez ere Eta gainera, ba, bueno, ba, Lanbide Lanbide eziketa saldu digute etorkizuneko mauka bailitzan, baina zer gertatzen da Lanbide eziketakoo siklo dos informazio egin nahiztan eskero aukera bakarra a heredua dala. Hau da, e, jasotzen duzun e, formakuntza gaztelan nehutzean jasotzen duzu. Orduan hori pizkat mm, paradojikoa ere bada. E, dizu, eskatzen dizute lanerako euskara, baina gero Ez tizute formazio euskaraz dematen. Eta ikasketak aereduan egin aldi dituzu bakarri. Bai, bai paradoja. Azkenean lortzen dute, gero bai. euskara tirria hori de oin nagusitan, hasi behar nasikasten, euskal tegiria joan, ez dakitxer, esindot erabili, beldurremoten dozera erabiltzea. Bai, lotza, bebai, egoten da. Bueno, horri poliki-poliki, egin aurret era horret, erabat konstiente izan behar dugu, eta esfortzua dakar. Eh? Bai, dopera, guri be bai, azkenean txipa aldatzea hasi behar gara, eta bai. gero, eta gehau, gure artean be bai, euskarazitzei naskotan gu be bainez, eta izkuntza menperatu ez dugu erabiltzen, baina bueno. <hum> bai, eta gero, eh, baditugu hau salatzeko eta salatzeko hau zaitu gunez, ba, herrian topatu ditugu batzuk eta komentatu nahi ditugu. Bai, larriak, barregarriak, ez dakik gu, bueno, apurtzule genetarik. Buka erakoak barregarriak guak dira. Orain, bueno, ba, barre ingo dugun egarre segitearen. Bai. Bai, Zerango perla topatu dugun, eh, txaso, kontatuko guztu piskat. Bai, bueno, e, aurreko astean, ba, esporre bajas ospatu da e, Barakaldoko Anaien parkean. Eta, bueno, horre txostentzo bat, edo? Diptiko bat, diptiko, diptiko bat, eh. Ta, bueno, horre aurkitu ditugu benetan... Joyitak. Bai, badiptikoa eh elebitan zetorren, elebitan edo. Bueno, nik, bueno. Ez da, nik ez dut identifikatuko, niken uk esango euskara, bigarren hizkuntza hori denik, baina bueno. Bai, nik uste jo agile lehenen pertsona oh, yeah. antzera daukala. Ordan bueno, ba, hartzerakoan koño se ondo amen elebitan, jo, eudala portatzen ari da. Igual e, azkenen e, kasu egingo digo. Eta ara gure sorpresa irakurtzen hasi ginenean, ba, ba ezkinola tutik ere ulertzen euskaraz. Badau, badauz us, ulertesin parrafoak, da, bon, dizuet bat. E, espore, porque re ez da esistitzen, espore bajazeko komertzio parte hartzaileek doaintzen emandeko opari ezbirdinean parte hartu izango dute. Egia ben, da, egia ben. da, oza, sea, literalki ilakurtzen ari da itxaso, ez da, tramparik egiten ari, eh? Bai, bai bere hemen koma baten atzea, baina letralarriz larriz bada ezpada ez dakit ondo ikusteko erosketa egiterakoan ematen zaizkien zartelak kutxa letralarriz larriz baitere, ondo, ondo ikusteko batera sartzea nahiko nahikoa izango da bueno eh e, ulertu dauenik baldin badago mesedes.idaz.esalaherrikolore.rgelbidera eta saldi zagula bai eman deko da, da ezbirdinen ez Ez naho gaizkira gurtzen, nolan jartzen ez, ez, du. Egi santu, eh? Eta gero, larun bata eta larun bata. Ba, Euskaraz, de, bueno, gaztelanez bai, peta beren aurrean, baina baina Euskaraz, ez, larun bata. Betikotz. Bai, baita ere, hau idatzi duena, ez da ki Euskeraz C ez dala erabiltzen, orduan establezimendu, jarri Cez. dau, Cez, establezimendu ordez. E, baita ere, letra larri, Ba leku guztietatik aurki dezakegu hemen erdera jartzen du Karpa de Esporrebajas establecimientos comerciales kon un gran karpa ta euskeraz aurki dezakegu Esporrebajas rebajas o Ritz bakarrean R letralarriz, karpan karpaan estableciendo comercial letra Larriz baita ere ditu karpa letralarriz handi batean eztakit bits bits eta bat letralarriz, Larriz bai puntua puntuaren ostean jartzen bai. darela letra Larria Baya, bueno. Eta bueno, ezpausu ulertzen egon lasaiz e, ez da gu beste munduko sarasaltzenari garenik eh, ere. Hau da, horrela datorkigulako testua eta horrela aztertu dugu eta eta bueno, harribitsiz josita dago. Bai, hemendi be bai V erabiltzen dute, be ordez euskeran nik behintzatu berekin ez dut idazten. Bai. Ordan gure lagun batek egindako azterketa batean, ba, ba bueno, ba Haserre revisian e, kesa batela eraraziztionen ingurualdeko lagunei eta bera kausa beregin zuenina baina, baina erreregistroaldatu egin zuen hau da. Gazteanetik euskarara e, itzulita zetorren partetxo hori e, gaztelane aratu bai, I e, esplikatzen na ize hau da. Guke euskarazko testua bueno, gure lagunak euskarazko testua hartu zuen eta egin zuen gaztelannerako moldapen... Erabat librea. Horretarako, basan zuen, bueno, ba, imajiñadezagun guk ediptiko baten topatzen dugula horario, ba, Imagina Imajiñadezagun e, viernes bez, idatzita da, daukagula, eta sabado ubez. Eta segartatuko litze teke inaugurazion zetas. Inaugurazion. Inaugurazionek. <laughs> Zeta, sagertuko balitze gu, ba, baten bat baino gehiago asalatuko litzatekela, eta zer, nor, nor da pikatzen ez dakilek gaztelanea zidazten. Bago kauza berazaten dugu Euskaraz pikatu dagoenari. Bai, e, gainera, ba, euskara egin ez dugun ez erabiltzen apenaz, ba. mainana. Mainana, mainana itarde, itrade, itrade. Dai, bueno, basori txarrez hauek ez dira, bueno, hain-ain-ain hain larriak, hain larriak eh, aspaldi topatzen ez genuela horrelakorik, baina, baina, bueno, tarteka marteka horrelako perlaki bizten zaizkigu. Bai. Eta salaketekin jarraitzeko opiskat formala goa igual ba, behatokiko e, lagunek argitaratutako txosten bat daukagu 2000 eta zeigarren urtekoa duela urte batzutakoa baina bueno, ba ekarri ditugu, adibide batzuk ekarri ditugu ba, bastu ehi erakustearen mm, bueno, pues iskuntzaren e, trataera utzaren urrengoa dela rionetan, ez da? Horren adibide, ba Barakaldoko udalak, hau da, behatukiko txostenak dakarrena, bai. Barakaldoko udalak argitaratu duen barakaldoko gidan, e, Euskararen erabilera utzaren urrengoa da, eguneko bostain zuzen ere, eta inglesari ematen zaio e, antzeko edo, bueno, pose, bai, karrantzia bera, antzeko tratamendua. Berdina e, kritikatzen dau, Beste pertsona batek, de barakaldote sonrie, e, txosten batean, babe bai, e, gaztelanearen trataera euneko larogeita laro ama bostekoa, da euskalarena euneko bostekoa, izan dela. Ger urteak daramatzegu bueno, bere garaian e, euskara Alkarteak eta beste herriko eragile batzuk kanpaina atxo bat emartsan jarri zuten antzokian e, eskaintzen ziren e, ikuskizunak danak gaztelaniaz e, zetozkigulako edo beste hizkuntza batean. Orduan mono bueno, ba, bat eskaera bate egin zitzaion, eskaira formal egin zitzaion antzokiari eskatu zitzaion ba, bueno, ba, Euskarazko programazioa ere sar dean, edo sartze zan e, antzukian, eta, bueno, ba, udaletik e, jasotako erantzuna izan zen, bueno, ba, segola publikorik. Ba, inork, ez etorrela, inortxo ere Euskarazko antzeslanak ikusten orduan zertarako eskaini. Bueno, guri berdin digu guke eskatzen duguna berriz. ez da e, ikusleko puruaren araberako programa zeinio bat eskaintzea, bueno, hemen bizkuntza ofizial daude, orduan biek ala biek izan behar dituzte aukera berdin zuak. Baina, bera, jentea eh, eh. torreala ez, ori, norberan aukera izango da. Hemen agertzen zaizkigu bimila eta lauko datuak, baina bueno ez dira asko aldatu, e, antzokian egon ziren, eunda hogeita maika ekitaldi, eta hoietatik iru besterik e, izan ziren euskeraz, baina espentsatu. Iru oiek e, eskolako umei zuzenduta izan ziren, tago isekor dutegian. Bai. Vamos, ez ziren herriarentzako erentzako egon, nola, jungo da, ez badute dute aukerarik emoten. Ez daki gu jendea jungo zan e, antzarkia euskeraz ikusten edo ez, baina... Ikusiko genuke, obraren bat euskeraz egongo balitz. Ta bueno, eh, honen e, ostean, ba barre iteko be bai, eh, euskaldunok daukagu. Eta bai. bueno, aurkitu ditugu jolita, akago epai joliera batzuk, perla batzuk. Eh, bai, kartel desberdinetan, e, kalean, bueno, jendea idazten dituen zeretan, eta bueno, hemen, adibidez, e, aurkitu genuen kartel bat. Jartzen zuela, erdaraz, salida de emergencia. Baina euskeraz, barrialde irtera. Ez takin di barrialde. Barria da. Barria. Del barrio. Del barrio. Barrialde irtera. Baita ere, zapata denda baten, eh, aurkitu genuen, invierno, invierno, temporada de invierno, negu askena. Ez takitu da askena edo negua jarrina izuen, erdiko entretemporada edo, orduan, negua askena. Ta baita ere, zapata denda baten, ba aurkitu genuen, Pare sueltos. Bikote askeak. Bai, askatasunaren izenean... Askatasunaren izenean erosi zapata pare bat. Bai, gero, gero beste bat ere, baina hori ez da dagoen. Eh, beste bat beken, okerrez okerrezbanago, mm, paketes de patatas fritas, mm, patata fregitu zoroak. Zorro, da, pakete berez, eta bueno, pues erre bate jauziza joitzari, eta zoro, zoro... Bai. Zoratuta dago idatzi zauenak. Bai, el hospital evade eh, me va eh, en, en la sala de espera ni igual, jendea animatzeko edo itxaropen gelan bihurtu zuen. Bai itxaopena ez galtzeko. <risa> Neiz eta itzo egiten egon hitzaropena ez galtze. <risa> Eeztan nahikoa kolore argi hori eta ospitatan egoten dan berde pistatxo hori ez itxaopena era, pues, irakur egin behar da <risa> <risa> jasotzeko eta gero San biztenten zegoen e, ba, biltegi batean, e, auto, autoen e, biltegi horretan, pues, e, deposito de automobilz pues, ibilgailuen deposito. Artkuluigabe Ibilgailuen deposito. Baita ere supermerkatu baten ikusi genuen, una caja especial para minus valididos i embarazadas. Eta euskeraz aurkitzen dugu, kutza beresia helbarriak eta emakumezako. E emakume guztiak aurdun daude eta emakumezako. Baina, hala ere, aurdun aurkitzen badugu emakume bat, bain badua una sala de partos. Harkitu esake erdi bitzegela, ez dakit erditik erdi moztuko duten. Jogo gorra, eh? Haurreko saio baten komentatzen gendu una matasunaren zera, gora, bera, gogorra sala, polita, bat ez da genik, eh? Ez da genik, gela, erdi batean nien <risa> intzatek esartuko, eh? Bada espada. Eta gero beken eh, topatu genuen, eh, bueno, pues, klientes, eh, pues, una sala dedicada o de uso exclusivo de klientes, tal, eta euskaraz, klienta beztero, baina bueno, bastakite itzultzaia despistatuzten onbait edo gorrek kale gingozio no, eh, eh, aldatzerakoan hizkuntza eta bezteroren ordez bezerro bezerro bezerro ez de ubeda <laughs> eta bueno, bukatzeko bebaie, kamiseta batena aurkitugu dugu, Espainiako orientazio zapelketaren kamiseta, bain bat izkuntzeta logo bat agertzen zen, eta bueno, erderaz jartzen zuen, jo estu be ari, ez? Ba, bueno, ni partai de etxan nintzen. Katalanera eraz agertzen da, ez dago, eta puntatotaz jartzen zuen, baina euskeraz jartzen zuen, ni ari egon nuen. Ole, ole! Polita. Polita benetan, ez dakit nori galdetu zion, kamiseta din zuena, baina, bueno, ze aluzido. eta, bueno, E... kantatxo bat jarriko dugu et bitartean e... bueno, kantatxoa jarri bitartean etorriko da gurekin haka e... sola solasalditxo ki behar dugu berarekin, orduan e... kantaren ostean hirurak elkartuko gara Oiarrak kukurukuz ozenki orkik errekiz erri hontan zeroteda <totipos> See hey. you. shararuna antsi nagin besa herria da gorpuntza iskurtsa amispiotsa sharpadore tesua Nara bachirap, nara Vente pa' no me dejes solito Nara bachirap, nara bachirapam Bueno, Euskararen munduan abigetzen ari garela, korrika gure portura iritsi berri da, eta bai, atzo bertan abiatu zen, eta korrika euskal herrian zehar daukagu, eta honen arira, ba, eskerraldeko haekako arduraduna, amaia urkijo konbidatu dugu, gurekin salditxo salditzola gurra izatera, eta, eta, bueno, gogoratu behar dugu, une honetan, bueno, gaur bertan, korrika txiki hauspatu dela barakaldon, horregatik, bueno, gure barakaldoko haekako lagunak, lanpetu xamarri dira, Eta eta bueno, ez du izan, beste lagun bate terri delako. Erratzaldean, Arrazaldean. Bueno, eta asteko eta mikrofono aurreko lotza irintzeko, ba herri testa eingo dizugun. Prest, bai, espero. Esaite asin utu. Da bueno. A ver, eh, lehenengoa Erresa da. Nongoa zara eta zein nausotako? Santurtziarra eta erdialdekoa. Erdialdekoa, erdialdekoa, erdi erdialdekoa. Bi garrana, e, zer dago faltan eta zer soberan zure osoan edo zurerrian? Buf, buf... Soberan... Zait, igual jende gehiegi bizi garela da hor santurtzin eta batzuetan itogarria izan daiteke. Beste batzuetan ederra, eh? horren beste jende izatea. Faltan... Buf, zait, e, Euskal Giroa bai, han ez daukagu apenas alakorik, mm, Euskararen aldeko laguntza gehiago, bai, baina bueno. Bai, hori dana, eskarraldeo, suari, esabaldua, esakegu. Eh, bai. e, berriz jaioko bazina, zein herria aukiratuko zenuke? Uf, Euskal Herriko bat, zein, baina Euskal Herrikoa. Bai. E, zer datokizu burura? Oingoan, hau dau, barakaldoko jendear egiteko, baina zer datokizu iso burura barakaldoko itza entzuten duzunea. Ez da, gitaskotan naekako abestia, ez? Barakaldokoan naixeta ba, dauka para ba, horrero, <laughs> <laughs> egia da. Euskal Gen... begietan eh, urutero ia ia, kurtzua zieran erabiltzen duguna bestia da. Ta... Bai, jende askorik, <laughs> e, torzen saio hori <laughs> burera, <laughs> vale. <laughs> e, nola ikusten duzu santortzi amarrurte barru? Buf... Ba, xeura eski aldatuta, bai? Gainera behitu, orain dago dana altzatuta, obra obraz gainezka, eta xeura eski aldatuta. Eta ez dakit, zehit bai izan nahi dut, eta euskaldunagoa ikusi nahi dut, eta hauztetut bai, etz orain gainera berbalagun martzan jarrita, eta euskaldunagoa gian. Bai, ez pedugugu, bai, eta bai. ere. Ezagutu nahiko zenuken? Leku bat, eta ezagutu nahi ez... ez. Ez duzuna, ezagutu nahi. Ezagutu nahi, Nicaragua, familia odalako bertan, ta zikitako plana da, oraindik bete ez dudana. Ta nahi ez, zait, igual olako, Nueva York edo olako hirian Eta bere arma isangut, ez seguro. Baina lako hirian di egiak, yes. ta, bueno, lekuaz aparte, nor ezagutu nahiko zenuke, edo ezagutu duzuna. Naiko nukeen bitu, gaina beti zutzen dut Euskal Tidean egiten dugunean alakoren bat, eta beti esan dut aitor gorozabel e, zutarreko abeslaria. Ez bueno. dagoan e, jurruko, eh? <laughs> ja, ja, baina ez dakit beste barik, eh? a ber, ez da alakoa, metz, es, baina bueno, ez agutzeko hori. Bueno, e, barakaldori begira, tontxugure, alkate aurrean izango bazenu, zer izango zenioke. Ba, Zure halkateari, beh, sartu, zanaldia, susu zer, eh? Berari, e, es, ba, segura eski, agian ez dakiela, baina korrika hasi, hasi dela. Tabara kaldora ere, behelduko ba, saigula. Hori esan manioke. Baina semanita ikusi usun eizbaiten. Espaldi. Espaldi. Baina, bueno, eskenaldia, natea da, eljonan de baraka. A, bai. Bai. Egia ala la <si... si>... Egia, baina es bakarrik barakakoa. Ez, eh, eskeralde osokoa. Baina, baina, bai. Bai. Eh, zure herriko pertsonaren bat e, nabarmenduko zenuke. Nah, ba, momentuan es <risa> <risa> egongo dira, eh? Egongo dira, baina orain momentuan. Ez. Eta bukatzeko amets bat bete al izango bazenu zein izango litzateke. Ba, hori, lenaipatu da nika ara gara joatea eta denbora luze ematea bertan. Bai. hori. Bai, eta bueno, orain galdera bideratu hagoak egingo ditugu. lasa ya estado trampa que ia gorik eta leen irratsailoren hasieran barakalduko udalaren boikota aipatu dugu korrikarekiko eta alandabe jakin badakigu ba mugimendua dagoela eta jakin nei genuke ba, zer ez arduera dagoen antoraturik ezkerraldean, mm -hmm. zure herria, bueno, zure inguruan. Herri batetik bestera udalen jokaera ere ba, oso bestelakoa da. Bai, orduan, eh, ba, bueno, eskerralde mailan lortu da ba, bueno, gauzatzoak herri eh, guztietan egitea. Hasi ginen, otzailaren amarra aldera edo korrika kulturalarekin, eh, izan dugu eh, aurtengo dokumentalaren emanaldia eskerraldeko ia herri guztietan, zanturtzen esan uenegin bestelako ekintzak izan genituelako, antzes lanak izan ditugu, Musi... pirritz eta porrotz, paliasoak, <hazta> bai, mila eta berreun sarrera mila eta erren pertsona ibili ziren herrizeta porrotzikusten. Musikarekin ere ba, bueno, soinu emanaldi berezi bat eskaini nuuen Portugalaletan, bai, bai, ikasle bati esker, bai be eta beste lagun bat, soinu joleak e, Europa maila hainbat zappelketetan e, irabazle izandakoak eta mm -hmm. gauza ezberdina bitzia, eta bueno, barakaldon bertan kortaren hitzaldia izan-san, bai. nintzen egon baina nahiko rakastatzua izan-zala bintzat. Kaineroan telebistan da bile, eta bilerrenkatean. Eta naiko kaineroa izan zen nendea, bera-elekin <gül> da bera-elekin bera-elekin bera. Miri bakit hori, barakaldokak bintzat oso pozik eh, egon Ero hainbat eh, hitzaldi, eh, ipuinkontalari izan dugu, eta geratu, geratzen zaigu gaur haipatu esunkorrikatzikia barakaldon, eh hor da bispusgarrieekin eta mm -hmm. zera arratzaldean arratzaldeko ospiterdietan sestaun erromeria egongo da mm -hmm. bai orain bebai umeantzako tailerrak e, dituzte eh Zer daukagu, bai, apirilaren batean, e, zestauka euskaltegian, narratzaldeko saspiter dietan txakoli daztaketa. Zer, ondo, zer, bai? oso. E. Eta, bueno, korrikatzik igeiago, portugaleten, zestaon eta santurtzikoak, ero ekitaldi laburrak izango dituzte mm -hmm. euskara okeak. Mm -hmm. Aspertzeko aukerarik ez dugu, eh? Es, es, Unotan egunotan. Eta ezkeraldea gainera... Jo, bai, guke forsteko, askotan esaten eh? dugu, ez da ikit, bada... Jendeak daukan irudia, bada, ba, korrika beti eskean ibiltzen dela, baina, bueno, korrikak berak ere e, jendeari eman ere, eman nahi dio, eta korrikaren apostua, ba, kultura da, bai. inolako salantzabarik, ez? Bai. Ta, euskal kulturaren aldeko apostua, Eta behintzat, emaitzekin e posik, jende, mm -hmm. jende mordo abildu da alako ekitaldietan. Jendeak be, faltan du hori, ez da? Bai. Ba, nik jendeak eskertzen duela. Tarte baterako baino espada ere, bai. jo, ba, horrelako <susurra> e, dinamika eta aukeratu alizitea. Bueno, honetara joan ngunaz, honetara joateko <susurra> gogorik ez tekot, zikiera bai. aukeratzeko, bai. Bai, orai, se, orai, orai, normalen eta... Bai, korrika garaian, dana pilatzen da, eta bai. eskaintza... Eta dana euskaraz, jo, da, baina hori... Bai. F, Ba, igero ere, hombre, arazo izaten da batzuetan ere, hainbat herritan, ba, iragartzearen arazo, ez? E, kartelak non jarri, mm. baina bueno, orain blogarekin eta interneten ba, bueno, zerari esker, baina zato beto gehiago zabaltzen da, jendeak ere ohitura hartu du poliki-poliki alako ekitaldietara joateko, eta mm -hmm. ta, ia esan oso pozik. Eta, bueno, korrikak amaztei edizioa bete du, mm -hmm. amaztei urte, bueno, amaztei urte ez gehiago, baina amaztei biderrez Euskal Herria kurritu dau. Da. Eta, sukustu duzu horrelako ekimenak euskarak beharrezkoak dituela? Bai, bai, bai oso beharrezkoak. Batzuetan hemen igual, e, bai, bon, kontuan hartu behar da, nola baita euskararen herria, hainbat, administrazioan zatituta daukagula. Uhum. Tarduan, batzuetan igual hemen erkideguan, kostatu zaigu jendearia saltzea benetan, zernolako beharra dauen korrika egiteko, e, zernolako beharre ekonomikoak dauden horren atzean, zertarako egiten dan, Ta, es vasalan ba, eh ba bueno herri honan iparraldean mm -hmm. oraindik ez dala ofizialtasunik lortu Nafarroako egoera oso bestelakoa dela, eta mm -hmm. jendeari kostatzen zaio hemen hori ulertzea. Mm -hmm. Baina, bueno, polikin bat... Eta lagu oso argi daukate, baietz, bai, ez? Alako bai. ekimenak beharrezkoak direla horrein. Bai. Alanda behi, parralden zina farroan e, joan den asteburuan egon ginen eta korrikako kartelak nun bai, nahi. Bai, Gentea badago bai. bai. Eta, babago, lan egiteko bai. pres, gitsi batzu badira ere... Mm, asko, asko, bai. gitsi batzuk ez. Benetan, hori e, ere bastakita ipagarria da, ez? Korrikak... Mm -hmm mugitzen duen jendeko purua. Bai. Es, e... ba, ekimenik arrakastutzen da, bai. bai. Era munduan bai. zeharrede. Bai, e, badira dira hori, es? Eta, eta maika egon, e, gelditu bari, jotaz bai. ez es? Hori antolatzeko, milaka pertsonen laguntza izan dugu, eta bueno, benetan eskertzekoa. ez es, mm -hmm. ze aiek gabe ere, esin izango egin mm -hmm. Eta ongi etorri, leloa, ez da kasualidade, ez da? Ez da, ez. Egia esan, ba, bueno, e, Euskararen inguruan, ez, es, ba, esan direnak, eta aspaldi daude esan da, bai, mm -hmm. egoera bera badakibu zein den, eta, bueno, aurten, ba, bo, korrikak beti begiratzen dio, ba, momentuko egoerari, eta ea zein den lehentasuna edo beharra, ez. Mm -hmm. Eta horrikus izen, batetik egia dala, ba, etorkinen kontuak ero, eta ta indarrandiagoa daukala berriro ere gurean, eta bai, ezin dela errepikatu, ba, nola baite, aspaldetiko amarkadetan egindakoa, ez. Eta pertsona hoiei, eman barzea izkiela aukerak, eta beretan ongietorria eman, ba hori ez, leloak esaten duen moduan, Euskaraz bizi nahi dugun onerrira, jakin desatela hemen, frantzesaz eta gaztelaniaz gain, beste bat ere badela, erabat baliagarria, bai. egoneroko bizitzarako, eta bestetik ere, ba bueno ez, horri egon dira, galdu eta, eta inbat jende, ba galdu, izan zuena Euskara, ba egoerak, horrela bideratuta, eta, mm -hmm. bueno, berriro euskarara itzultzea, eta, ba, oiei ere, mm -hmm. alako hongiet horria... Merezi dute, bai, bai ezta, bai. bai. Eta, eta, bueno, non hasi eta non bukatu egingo da korrika? Mm -hmm. Bueno, ba, si, hasi sanatzo, bai. tuteran, bai, e, egia da tuteraren, hola bai, ba, oso ondo, atzikitzen zitzaioa, aurtengo leloari, bai, tutera izan da, bada, euskal herriko muga natural bat, bai, mm -hmm. bai bertatik, hainbat kultura pasadira ez, juduak, musulmanak, gero gerokristabak eldu denetarik ez. Tarduan oso leku abropasazan ongi etorria emateko eta batez ere bertako egoera kontuan izan da hango aekako ei, eta euskal zale ere nolaiteko indarra emateko eta esateko bueno, ta, eskerrik asko zu egi bebai ez. Ta, tantzani es nintzen egon, baina bueno on, sirenak posik oso unki garria, izan omen zen, eguraldia lagun bai Eh, izan da lehenengo aldea herriberan hasten dana, mm -hmm. eta, eta bueno, ta bukatu, ba, bueno, beti bukatu behar du eh, hiriburu batean, eta gazteiz ere ikusi izan, nahi ondo eltsen ziola leloari ez, emigrazio kontuetan ere, ba, jende gehiagien mugitu izan duen hiriburua izan da, azken nengo amarkadetan, mm -hmm. bueno, ba, oso ondo elotzen zirela ikusten zen. Mm -hmm. Eta leloa ezkerra ere aplikagarria da? Bai, oso, horre ez, ez dakit, ez, ikusi behar dugu, ez dakit, ongietorria, gu gehu, zikusi eta gebre familia barruan, ez, mm -hmm. ba, gure guraso egi, eh, batzuen mm -hmm. batzuan gurasoetan edo familiaetan edo transmisioa eten zan, mm -hmm. eta gurasoiek lortu zuten ba, eskola publiko edo ikastolei esker, eta aiek egin dakolanari esker, ba, berriro transmisio hori bermatzea, unbengan euskara ikasteko mm -hmm. zera, bista ta hoyei guztiei ere, nola ez, bueno, ba Ona, ez. Mm -hmm. bai. Eta, bueno, klasearen izaera eta ikasleen perfila, klaseen izaera, eso, orrenbeste, oikasleen perfila de gente al dato hinda, está. Da? Bai. Bai, naikotzo, es. Eta ez? parte hartzea ere, ala, mono, bueno, bueno, e, dago. Bai, denetarik dago, eh, gu ezin gara kejatu. Ya e, lagontzaileak e, baditugu I kasle asko, ba bueno, o sea, en Lennego Kartala ikusten, se in verdad sortan beharduzuela gontza mm -hmm. eta bai, urrengo asteralako baitugu ja, fitzatuta ba bai. egiteko, bai. ez dakiz era paintzeko eta... Bueno, haiek ere bai. iluzio sartzen dute hori. Kristo iluzioa izan berdu ta mundu berria eremu <gül> <gül> Bai, eta ero jajo, bai, da, ja jo, bai igual ere geia ona baritzen daia urteak daramazatenekin, eh? Orain mm -hmm. e, egan daudenak ja hasixirenak orain dela 5 urte la urte mm -hmm. ta claro, Benetan, ba, akite zer eta... Mm -hmm. Baina, segundu. Bai. Eta... Euskararen bilakara ezkerraldean, hola, labur-labur, azken <laughs> urteagoetan ze, bueno, aldaketa bueno, esiente agon dira, aldaketa azorionez. Aldaketa dago, ez? Nik bai. azkenengo urteak ikusita, ba, hori, ba bai, umeak, ba, gehenak euskaldunak badirela, ez? Mm -hmm. Eta, hor dagoela, etorkizuna, ez? Mm -hmm. Huan... Ametzik, edo? Edo ez duen, ze... Esa, metzik baina, es... E, ez da, korrika ondo pasatzeko goa, eta danak posik bukatzea. Mm -hmm. Eta eskerraldean gainera, Euskaraz hitz egiteko espazioak eta sortu dira? Mm -hmm. Ba, jorrekin egia sanberbalaguraren kontuak oso importanteak dira. Alako ekimenak eta jendeari aukerak eta esparroak ematea Euskaraz biziari izateko eta lotza horiek eta, mm -hmm. eta nabaritzen da. Nabaritzen mm -hmm. da, bintzat orain... Ba, taberna batzuetan sartu, ta bintzat berbalaguntaldea baldin bada, ba, euskara bai. antzuten duzu, ta horrekia animatzen zaitu, ba, ez ezagun batek ikusten bat zaitu, euskara baldin badakia, euskara zurbizu bai. zaitu, eta bai. oso oso importantea. Eso ondo. Bueno, a mi eskerria, baina, mm -hmm. jopena, hainden burakitxe egun izana, baina eskerrik askoetorzearen. Zuei gombitea egiteatik. Bai, eta jarrituko dugu, ya, amen egiten ari dira lagunak, baina, vale, vale, baina, baina, La neta tiene su encanto. Cierra los ojos y abre imaginación. Esagutu mundua zure ethetik mugitu gabe. Bidaiarekin eh, juangoara, eh, aste honetan leku hurbil batera bidaiatuko dugu, esgoaz, labraraino. Eh, gure hizkuntzara legia. euskarara egingo dugu bidaia honetan eta denetariko jendearekin egin dugu topo. Denek dute istorio bat Euskararekin, denek dute eserkontatu, eta guk lagun batzuek ba Euskarara egindako barne bidaia erakutzen nahi dizuegu. Txaro naiz, bara naiz. Ia, ia, gehi urte ditut, eta, bueno, hazi, nire euskaraz eh, arekin harremanak hasi nintzen, nire beti beti izaten dut Francoaren garaian hasi nintzela. Orduan hortikona beitazen bat urte pasatu diren, ezta eta gero Ibaibeko jantokian, hasi nintzen eh, lan egiten, eta horre eskandu ursarrekin, eskandu ursarre batzu zeuden ez, haiekin pues, bueno, euskeraz bakarriz hitz egiten nuen. Eta, bueno, eh, ere ba izaten du beti nik ikasi duen gehiago, euskaldun zarrekin hitz egiten euskaltegian baino eta gero bueno ume badauk eduki eta be ere hasi zen ikasten eta bueno justo justo paretan edo paretan e, berarekin saiatu nintzen euskera hitz egitean barakando koagarenez pues bueno Oso saia da, ba ez dakite euskeraz, ez hitz egitea edo, zemea igual bere inguruko ez dakit zera, ez dakit nola ez, harremanak erdendu nizan, erdendu zen, Orduan e, gurekin batez ere nirekin nire zenbat euskaraz, ba, batez ere nirekin kostatu zitsa joan e, euskera zitsa egitea eta bueno, eta orain bai, remeran. Euskera bizina nahi edo saiatu naiz. Ni Felipe naiz berra bat urtekoa, behurko hausokoa eta bueno, hazin hitzen euskarikasten hamalau urtekin. Garai hartan ez, ez egoen eskoletan edo istitutetan eredurik, orduan, Bueno, eh Asensei Kastain eh birakasle voluntario batzuekin larun batetan eta joten te ginen goiz ez, larun batetan. Baita ere, hemen bertan auzoan Ibarrakaldu ondoan, basoanik astola txiki bat, ba aur e, ume ez eta Gauez ez, e, ere euskarasko klaseak ematen zituzten. Orduan apuntatu nintzen, eta garai hartan ez hauen euskal tagirik ziren, gau ez kolak. Klaseak ematen ziren, pues, iragazle voluntarioak e, dir, e, dirurik obratzen ez zutenak, eta gauez ematen zituzten, arratsaldez eta gau ez ematen zituzten, zituzten klaseak Eta hola nazi nintzen. Ta, gero bueno, urteak joan urteak etorri, e, ba, asinuen, eta horri euska ekasi nuen eta iraezla laneetan hasi nintzen. Bueno, eta Urte hauetan guztietan ba euskararen aldeko jarduena jarduunean udi e, naiz z. Eta, bueno, oso gustora, batez azkenengo i e, amazazpi urte guetan, ba, zaziburu elkartearekin batera. Aupa, anenaiz, hogeita bederatzi urte ditut, eta ni hazin nintzen euskara ikasten, eh, ama elagurtorekin, eta zergatik, ba, pa ikastik nuen simonazen eta simonaz ez dago deredua de Euskarazko klaseak e, simonazen e, oso aspergarriak ziren ze pasatzen genuen klase osoak e, kopiatzen e, textu bat ez ez eitz egiten, ez jokuak egiten egin, pardon, oso aspergarriak ziren Ba, zinintzen, e, aekan ikasten ama lagurtekin Baina, utzi txinuen, ze ez nintxe nirakas lehona. Orduen, beti pentsatzen duzu, bada ba daukat denbora borapillo bat ikasteko, baina pasatzen dira urteak, eta ez duzu egiten. Ba, nik, em, nik uste dut, haus, orain da momentua ikasteko, eta kentxeko espina hori barutik. Orain txez nago ikasten, ze ez daukat izurik, e, klasea joteko, urduan. Bueno, nek gorka daukatitzena, horretan mahi urte egin berreitut <risa> ato ere dure nun, eta, bueno, nire euskararen bidaia, ba, biztaren bidaia zenuneak beratikaz izan, bueno, e, gure osoak edo euskar dena ditut, eta eta, eta beharrez, hurra izan zen ama amaizkuntza, edo berakina segin zen eta, bueno, Igual esta que beste beste kondeke daukan percorrido vera, baina nin beste gortxo batea aipatuko beharko nuke, igual esuskera vera, baizik eta bueno, ba barakaldo herri herrialdun batean, nola sintzan berri ere kaleko kalemaian edo, kaleko kalemaian ba hizkuntza era barakando normalia nereitzen hori eralditzen ba askenkinia bueno ni neu ere niza chikitik tete kasuskadat ba hemen bertuan beti ta familia nere beti herbea er egiten dugu ta, ta bueno, esan berda goi ba nere kasuan igual, ba, justo ba ai moduan edortzen ditugun e, ba talde txoetan ba antzataldean ba adie santutsun edo orentxe bertan ba ukoske e, e, e, e, nagatian edo bueno ba, normalian euskarri itegunute ta bueno era ez talde genia euskalduna ta tenen euskararen barrakaldon barrakaldon bai ta barakaldo, bo, eta, bueno, noski baita barrakaldon jendeekin dakin da guztiok elkarren artean eta badakigu eta gozan ba nere euskararen barrakaldon euskararen e, bidaia ba hortzen hartzen da laguneekin bepie eta igual, lagun berriekin egin dutena beste beste lekuatzada da aldean edo algortaldean bakoske gatu eta hori hoize da ere bide bueno ni michael naiz, eta hogeita Euskara bederatzi urte ditut iaia ia. Eta beno, ni Euskaraz ba, bizkat betidanik egin dut ba, Ama Euskaldun berria nuelako, irakasle Eta orduan ba, txiki txikitatik dere duan ikasi nuen eskolan Eta ama txikitan Euskara zeriten zidan Orduan, ba, Euskara beti izan dut, ez? Ikasketa guztiak egin izan ditut Euskara ba, OHO, gero institutoa, gero unibertsitatea bebai Eta bueno, gertatzen saiguna bat hemen da, ikasketa gehin ditugula euskaraz, euskalduna garela, baina gero bakalean ez dugula erabiltzen gehiegi, ez? Ba barakaldo batean, ba euskera lagun artean ez eta lagun gehienak euskaldunak izan baz genuen gehiegi erabiltzen. Eta orain ba, gertatu sai pizka bat, txip aldaketa bat eta ba así naiz berriro nere eguneroko harremanetan euskera gehiago erabiltzen. Eta duela bi urte bai nintzen antzerkia ere euskeraz egiten, eta orain ba horretan horretan ari naiz ez, bababizka bat euskaraz bizitzen eta euskeraz lan egiten. Niestaniz naiz, eta kiruroge eta bi urte dauzkat eta nire garaian, E, debekatuta denbekatuta zegoen euskera hitz egitea batez ere galeietan beta hasi nintzenean 16 17 urtekin eh nere zegoen eta Eliza batean taldetxo bat egin genuen hori e, egiteko eta baspatean eh la oila eman genuen Benitoen Eta bat batean dezagertu zen e, jandere nioa Dezagertu zen, bueno, dezagertu zen ja talde hori Eta bat batean, e, ariko, barakaldoko arikoan Hazi zenean, ba, zartu nintzen Baina, e, urte asko dara matzat e, euskera zikasten baña batez ere rua da, errua edo denboragatik, lanagatik, eh gero soritzarrez ba utzi nuen bosurten eta horrekin horrekin asko bal, baldu duuen. Ba bueno, berriro sartu naiz eta hor nago. Ba, egiten Klase barruan eta ikasten e, nire zuntza da eta, bueno, hemen aurrera, pues sori. E, lagun batzuekin ezkeraz hitz egiten dut, sori, sori honez. Ba, zierna ez, urtekoa, gurutzetakoa. Ba, beste beste bezalase, izen eman nuen aekan estrena aldiz, nik uste amas azpineukala edo. Gero lan kontuakta arteko, zinuen, bueltatu eta purret serioago, ba, enberetzi urterekin edo eta, bueno, sartu ala, guztatu zitzaidan, eta gero, ba antikutsi eratu trinkoak egiten eta euskaldu hondo arte eta, gero, ba, bueno, justo gara horretan, hasi e, nintzen unibertsitatean Ya, ja, bueno, e, bigarre enzaiakera, lehenguan erderaz egin nuen, e, kas, zare, kastetxean eta beti erderaz. Eta gero, unibertsitateko bigarren saiakera horretan alegia, bigarren enziklo bat egiteko. Bahan nintzen dudamu mudatan euskaraz ala, ala erderaz matrikulatzeko. Eta azkenean, ba, usertu nintzen eta euskaraz, eta han pila ikasi nuen. Eta gero, karo, bahan e, urte, urte bizo nintzen gipuzkoan, Ba, Euskaldunekin, egunero, eta bueno, ba, gustoko nuen, azken baten nik uste dut orduan Euskaldun sentitzen. Eta gero, ba, unibertsitatekoa bukatutakoan sortu zitzai den e, aekako gloto didaktika ikastaldea egiteko aukera egin nuen eta handi hasi ba, asinintzen eskolak ematen bebai. Ba, ekan urte bi bebai, e, hori eskolak ematen, oso guztora bebai. Nik neure dut beti arrazoiak betizan dela, Euskaldu nuen eztekin bat etik lotxagorritzen nintzen, beti beharri izatea, ez da, ez, ez bez, perdona, jo, no se, ez da, eta hori naskendean, beti sentitu zen az e, Euskaldu nuen eztekin, bai, basko eta Euskal Herria maitatu, ez da, ez da, bai, karo. Ba, basko izateetik, Euskaldu nuen eztekin, ba, mm -hmm. jauzi hori gina nuen, ez da. Agenda, agenda, agenda, agenda, agenda Agenda! Agenda! Agenda Eta agenda. bueno, eh, agendarekin hasiko gara inbat ekitali eta hainbat gauza ditugu hasi kezaietuko gara ariñiketan eta bueno alditugun guztia kontatzen Azteko, gaur bertu, ba, niztiaren aldeko mugimenduak eh, hieko askenos tirala Ko konzentrazioa kontzentrazio du bideo arratzaldeko 8:00etan, baina berresitasun badaukao oraingoan eta ondoren arrenota Tabernan talo banaketa antolatuko baita. Taloak e, egiten ikasi nahi baduzue, ba hor dekoe sue aukera. Bai, eta Ibarrakaldun gaur bertan e, gaueko 10 tardietan pantxika lamur neskazarraren erreginak nik egin beharko aurkeztuko du. Mm, Okerres banago bakarriketa badago, no antesla modukoa. Hor, hor daukasue. Egero, esateko beitu euskera zein dagoan zarkia daukago Ibarra Kaldun. E, Bi harre martzoako itaz hortzi, e, gazte martzaren aurkezpena egingo da goizean amarretan errekatzeko elizara, ba eretzara igo eraingo da, han tontorrean ba ekitaldi ta baskari herrikoi bat, ne baduzue, zuek eraman baduzue bakoitza baskariatan elkartrukatuko dugu. Tarratzaldean ba seitardietan sagardotegia montatu da Arrenotabernan baita ere 3 euren truke eta bueno ba martzaren espota aurkeztuko da, sosketa bat egongo da, losakuak, amixetak eta bar, bertsolaria, trikitrisa, pandero Hai, gero mehatzaldera joango gara, eta korreka feste izango da arboledan, goixeko bederatzi eta engaiartatik mendio jaldia da, mehatzarien museotik abiatuz. E, ordu batean arboledan dantzal ardea da, ordu batean herritan erromeri izango da, herri poteoa, gero baskal herri kirollak, eta arratzaldeko zeiretan elektrotxaranga orkestra, oso diberti dira, So, eta gau partean iluntzean e, ederatzetatik aurrera AZ5 Kale Ginez Une eta akauta taldeekin kontzertuak egongo dira. Bueno, dura eh pizkat urrunago gozoa, eh Elorrion, ba, eta gazte Asamblea da, ba, atzeteren aurkako eguna ospatuko dute. Partida ez bukatu eta gastetziak defendatu uzatzetete gelditus lemapean, bueno, Isean zehar ba, maketak eta panelak ikus egongo dira. E beidak, egongo dira, baita ere gero Baskaria, zeit erdietan atzeteren aurkako manifestazioa Elorrioko kaleetatik, e, gero 8ziretan rock maratoia eta hainbat kontzertu ezberdik, egongo dira ba herriko hainbat okietan. Mhm. Herriabian taldeak aldaketa sozialaren aldeko hainbat mobilizazio antolatu ditu, besteak beste Bilbon 12 eh, Plaza Circularrean kontzentrazio saratatza eingo da. E, baita ere Bilbon, e, arrazakeriaren e, kontrako e, egun internazionala ospatzen dute bihar, eta manifestazioa egongo da, bizkaiko soz arrazakeria e, gonbidatuta bihar, e, zeite, zeiretan e, arriagatik. Bai. Eta Pirillanen irura joango gara, egun hartan, prekarietateari estoplenapean, konzentrazioa gingo da bidioneran, arrazadeko sortziretan, barakaldon bertan. E, barakaldon baita ere, gaztetzean e, herriko lore itzaldea, aurkezpen itzaldea ingo da, apirilaren zeian, zeiretan. Eta baita ere, gaztetzean, ba, e, apirilaren zazpian, zazpiretan, azkapenako bideo foruna. Baita ere, gogoratzea, ba, azte santua daukagur bil, eta aurten, ba, e, gazte martza bat dagoela, apirilaren amarr, ramaika eta amabia, Amaiurretik garazira, lotu independentzera lemapean, eta bueno, bazarrera salgai dauzela, eta animatzen zaituztegula. Eta sepolita amaiurre, eta sepolita garazi. Eta sepolita euskal, euskal herria. Bueno, orain labur-laburra azalduko izugu, ezpaita gu, baina bueno, eskatuko ditugu beste minutu gehiago, azalduko dugu behurko bagatzako kultulbirguneak antolaturiko aste kulturala, komentatuko izugu datosen egunotan egongo dena? Ondo apuntatu, gauza asko direla. Ta bueno, ala ere, auzo guztitik kartela dituzue jakiteko. Ez baseizkizue ordutegiak eta argi geratzen. Eta bueno, astelenean hasiko gara, martzoako 31, 7:00etan hizkuntz gutzituen aldeko omai ingurua eingo da, Ibarrakaldu dantza taldearen lokalean, bai? Eta martxoaren 31an asteartearekin iluntzeko 700 bideo mintzaldia, e, kasunetan gaia Palestina lurra tabakea askapenaren eskutik etorriko da. E Aroi Hiru Tabernan. Tauna apirilaren batean astekena 8 diaporama bat egongo da bra, Turista Barakaldo Menditaldeak 80 e, urte botak urratzen. E Ibarra Taberna. Apirilaren bian osteguna arratzaldeko 7 ere bidio mintzaldia, eh Arrizulatzaileak meatzari herriaren atza Arrano Tabernan. Bueno, ostiralean txan magoa geneukan, baina udaletzearen erruz ez daukagu, hala ere e, gauean bai mait, mantentzen dala amarter dietan bertzoa faria, sustraiko lina eta fredi paia bertzolariekin, eta bueno, eibarrakaldu dantzatalean. Bai, hori e, apriaren iruan, ostiralean, eta amasortzi euroa zira baten beste presti bat jarri genuen, baina arazo ekonomikoak izan ditugunez, nola ez? Ba, bueno, ba, prezioa pixkate, igo barizan dugu, bertzolari ordaino <laughs> Baina, bueno... E, gauza guzti ez aparte, baita ere erakusketa interesgarriak egongo dira osoan zehar, e, adibiesi barra tabernan, barakaldo naturalak antulatutakoa, antolatutako, gure ingurune naturalak defenda ditzagun. Harri e, zu latzaia, mehatzari herriaren atza, bar erakusketa bat baita ere arrenotabernan. Euskalari erasore gehiagorik ez, hausoko komertzioetan, eta? E, Palestina lurretabakea, Aroiniru, Karpedien, Metropol, Basterra eta Aterpe tabernetan. E, eskoletan baita ere ongi etorria e, ingo saile korrikari eta bueno, prestatu dute baita ere ipuin lehiaketa bat lehen eskuntzako bosgarren eta zeigarren ma mailako gaztetzuentzat eta bueno, ipuina apirilaren batean baino lehenago entregatu behar da ibarrakaldu elkartearen lokalean eta bueno, aurkazpena Euskara eta hori jiltasuna izango da kontuan Bai, eta bueno, e, ia astubarik, apirilaren hiru e, eta 4an, bueno, izango da aurrengo ostiralgo izaldean, goizeko 6erdiak bueltan, korrika etorriko da barakaldora, korrika barakaldotik pasako da, ta egun horretarako, e, bueno, ba, daukagu ba, festa erraldoia eh, bueno, euskararen eguna antolatuko da eta goizean zehar Bizkaiko albokariak, lutsanako altzaineroa, dultzaineroak barkatu, alastepoko musikariak, eta eta bestein ba lagun bertsolariak ere izango ditugu, dituguauzoko tabernetatik, bagatza auzoko tabernetatik. E, amaika tardietan, ba, txikitzokoa eta gaztelupuzgarriak, sake plazan, eta ba, bertan hausoko eskoletan egindako Euskararen aldeko muralak ba, eskeniko dira. Eguardi partean mural margoketaino da, hauztuan? baita ere gazteguneak antolatutako grafiti ikastaroa. Ba, ikogorak harri behar dugu, hasiera batean udalaren konturatorri behar zela jarduera ho, baina, bueno, udalak jarretako oztopoak tartean, berriro galdetu berri zan genion, ba, irakasleari, iapreze ongo litzateken grafiti ikastaroa mateko, eta kasunetan onartu du, baina, bueno, de balde. Baina grafiti ikastaroa iku dugu. Eta eskerrik asko, bai. E, amabietan baitere, bertzozaioa eskualdeko bertzelariekin. Eta gero arratzaldeko irura bueltan herri bazkaria, makarria jatera etortzeko bombita ekozu, Eta bueno, arratzaldean hainbat sorpresa gehiago engo dira, orduan ba hori da, larun batean lau, ongitorria emango diogu korrikari. Eta gordea indar pikin bat, ze domekan igandean gazteizera joanbarko dugu. Korrikari, agur esateko, ongietorri larun batean, eta gur, domekan, azkabu, bueno. baina intentzoa. E, ongietorri hori, ba, gogoratu, gitxegora bera, goixeko zeitardik aldera edo, sartuko dela kaikuko subitik, eta, bueno, bara kaldo guztia zeharkatu ostean, ba... E... Eran dira pasako da, bai. kaikutik. Botean. Bai. Eta, bueno, gomidatzen zaituztego guzti. Behiratzen? Korrika, pitin bat iten. Korrika, kero hainbat gauza itera, makarroia jatera, eta bai. hori dana. Bai. Eta besterik ez lagunok, ba, tempura gainean daukagu, bihazte barro ongo gara berriro. Eta zer esango dugu, ba, eskerrik asko entzuten ebil zareten guztioi, eskerrik asko e, bestaldan egon zareten guztioi, eskerrik asko anetxu, fontxo, tximas, eta, eta bueno, gurekin e, parte hartu ten guztiai. Eta dugu, ba, guztora entzutea gehu kontatutakoak. Bai. Esta es mi silla, esta es mi cama, esta es toda mi hacienda. Esta soledad, este silencio, es mi única posesión. Mil agujas herrumbrosas en mi costado, una mirada sin, sin ventanas, un latigazo amargo en el corazón. He aquí todo cuanto tengo. ¿Puedo decir que estoy muerto? Quizá algún día salga de este enredo, tal como uno sale de su madre. No puedo abrir la puerta y, ¿hay acaso tumba más estrecha?, Tan solo al advertir el parpadeo del funcionario en la mirilla me doy cuenta de que estoy vivo. Yo se basa Renendía.